Ben, graciñas por estar aquí como todos os anos para lembrar e humanarsear a todos aqueles que nos fixeron ser povo e nación. Todos aqueles que desde o fondo da terra supeon ver, amar e comunicar que a máis humilde desta terra. Curro enrique a súa expresión ca súa obra. En estes tempos de barbaia, de corrupción internacionalizada donde, onde os seus intelectuals orgánicos crean unha concepción que se económica, o neoliberalismo, que é Barbai puta Baruai e, e para ter na nosa cultura e no noso povo, a Cur é algo que nos enche de facenda, porque o mesmo a traduzo ben cadamén. Está o povo traballando o e o intelectual orgánico que é o poeta, todos se reconstituíren a emancipación e a liberdade do país. Esta construcción de cultura e traballo que asupo ver curros. En tempos onde o anarquismo e o marxismo iniciabanse é para nós, os galegos, ter moita facenda de ser o que somos e de onde vimos. Eh, eu xa falei e eh, que cada quen lee un poema, se si que ler un texto ou o que sexa. Xoder, oh, moi ben. Ben, vénela. Este non é un poema galego como pidiron, é un poema en galego Pero é un poema galego porque é un poema universal É o poema de César Vallejo, Massa Cando naqueles tempos masa non era a palabra pellorativa que logo se decidiu que era Unha cousa informe e eh, eh, eh, eh, informe é eh, eh, realmente uniforme senón que masa era o povo e eu permitime traduzilo o cabo da batalla é morto combatente veu cara ele un home e dixo <coughs> non morras quero te tanto mas o cadáver ai, seguiu morrendo A chegaronselle dous e repetironlle, Non nos deixes, valor, retorna a vida. Mas o cadáver, ai, seguiu morrendo. Acudiron a el vinte, 100 mil, quinientos mil, clamando tanto amor e non poder nada contra a morte. Mas o cadáver, ai, seguiu morrendo. Arrodearon os millóns de individuos cun rogo comun. Fica con nos, irmão mas o cadáver aí seguiu morrendo. Daquela todos os homes da terra rodearono. Vi un no so cadáver emozoado, ergueuse pas e niño, apertou o primeiro home, botou andar. Moi ben, né? Vou ler. De Manuel María. Andorinha Andorinha que voabas en círculos polos meus soños primeiros Asombro dos meus ollos É a ti, flor do a quen pergunto Polo recendo de outras primaveras E pola melancolía dos solpores Esfolhada en leves señardades Dame noticia dos teus chios. Dos teus niños baixo dos beirados Ou mesmo no portal da nosa casa Lembro as tuas as longas con latexos de luz sobresaltada, Pregúntoche a ti, tan só a ti, máxica andorinha emigrante, polas albas de abril e os orballos de maio a tremelicar nas pétalas das rosas, talas vaguas irresistíveis e cálidas dun adolescente apaixonada que sente arder no íntimo de si sí a chama do amor por vez primeira. de Pilar Pallarés Na cidade da luz escuridade no ruido das ruas o silencio no sorriso dos homes vexo o pranto vexo a lenta a soidade na outra cara da lúa estás vendo que hai xente de cotío que ata costas ser un e ser unha mesma nesta invasión dos outros e do mundo máis fáltame a lentura e o latexo da terra. Vou arelando o vento nos algueiros e o choro dos carrizos cando empeza o sol solpor. Os, os meus dedos percorren os camiños en busca das suas veas e non veñen os meus labres lanzados, lazados cara o céu Queren vicar os ventos e non veñen Voi buscando nas pedras o arrecendo E o tacto da tua codia e non a topo Vou buscándote a ti, miña Galiza E non te encontro, senón nos meus latexios Eu traigo unha de Marilar Alessandre Catálogo de Beleños e se titula Derrotas Domésticas. Debeu de ser moi difícil degolar as anguías sin cortar os dedos. Arrandearte pa que non te cubrisen as escamas do ollomol. Liscar no corredor das abas. Liscar no non corredor das abas. Nas noites opacas que batalla contra os garabanzos medrando disconformes na auga. Que asurda tarefa escoller lentellas de arroz. Que impotencia cando o leite fervido vai por fora inevitablemente. E se o batifundio das tixolas non te deixaba oír a música. Si o ton francés e alemán eran inútiles contra a grasa nos fogóns. Se si os tubos da agua berraban como nenos ou gaivotas e as patacas se pegan no fondo da tarteira, nai. Como é que está sonriindo nas fotos? Like like bueno, pinto é o acto. Con este poema. Bueno, acto uh, de leitura de poesía. Bueno. Unhos versos de Gioconda Veli, poeta Nica, «Uno non escoge o país onde nace, pero ama o país onde ha nacido». Eran tempos de medo e miseria, e nós pequenas papoulas chimpadas nos arrabaldes, tentamos a fundir os infernos da fame e a tortura. Tiñamos medo, moito medo, olhávamos as estrelas na procura da vello. E cheos de lume caminhamos as ruas desertas na descoberta dos mares atreigados de roivéns vermelhos. Aprendemos nas sombras a rachar a desesperanza para conquistar soles e campos de trigo con vida de viño branco. Bueno, eu vou comenzar tamén lendo un poema non? E, vale. Neste caso... Un... Aplicar ah, antes polería no? Bueno, pois o leo agora, non hai problema Neste caso, pois aquí onde estamos, pois un poema de, de Curros non? Un poema de Curros que ademais se chama No Sardín da Nenez Que era precisamente este sardín Lembrome a transparente Nenez Onde tentaba albiscar a sinfonía do futuro Ollando a esfín se envolta na soidade de pedra sesgada de lique, adobiada por minúsculas fervenzas, pousada de pombas e gaibotas. Eu era miúda, un sopro de vento, no zaguán da vida. Atrapada na visión daquel núcleo monumental, endosfera mítica, dende entón navego pola perífrase, da existencia beliscando a nenéz do sardín, decatándome da sincronía de Esfínxe pedra, cosmos daquela sólida conciencia, Antítese do desacougante avispeiro da dúbida Forte escudo de coraxe Enfrontándose á lei misteriosa derrota Bueno, pois pues, nada, simplemente para pechar o acto A verdad que, pois pues, é un placer para mim Acompañar vos os, eh, nesta tradicional xa ofrenda floral a, a Curros Que, pois pues, un pouco o bispo de alianzo de saída Desta celebración das letras galegas ¿no? Teremos moitas cousas de aquí a ao día 17 de maio durante toda a cidade e bueno, a agrupación cultural O Facho pois, sempre é un, un referente desa vida cultural ligada desde logo ao noso idioma non? Noso idioma na Coruña dicir, Na Coruña o idioma galego é unha realidade que está alonsada dos tópicos creo que é unha realidade eh, que dignifica tamén o noso idioma A Coruña é a cidade de Curos, a cidade de Pondal, é a cidade de Murguía Foi a cidade de Rosalía de Castro, do Resurdimento, no século XIX, das Irmandades da Fala, o principio do século XX. Aquí naceu o galeguismo, aquí naceron as primeiras publicacións e xornais en, en galego. A Coruña é a cidade do Lápiz do Carpinteiro, é a cidade onde os libros arden mal, que dicía Manolo Rivas. É a cidade onde Ferrin retornou a taque en ata, é a cidade de Barco, de Luisa Villalta. E a cidade hoxendía de poetas como Yolanda Castaño Poetas novos e diversos Por tanto, creo que é unha cidade Perdón, que máis alá dos tópicos unha cidade do galego Unha cidade da lingua Galego. Eses tópicos din que a veces que na Coruña non se fala ou non se escoita galego ou non se entende o galego Creo que é unha cidade onde os barrios falan galego, onde a xente está orgullosa do seu idioma E que conta pois, con agrupacións, como agrupación cultural o facho Que efectivamente teñen acceso ese facho tamén do idioma e da, da cultura galega Diante deste monumento a Curros, no día de hoxe, pues eu quero refrendar o compromiso do Concello da Coruña coa lingua, coa lingua galega, a través da múltiple cultural do Concello, a través eh, do uso normal da lingua que facemos Dende o Concello da Coruña Dende todas as áreas Tamén da reforzamento que houbo do Servizo de Lingua Do Concello da Coruña Que desenvolve programas pois, tan exitosos Como o programa Apego Que tivo a medalla de ouro de Galicia o ano pasado Sinto con outros moitos concellos De, de todo o país non? Neste mes, neste mes das letras Creo que é o momento de visibilizar Ese compromiso de acompañarvos As entidades sociais e culturais da cidade Como o facho que fan que efectivamente a Coruña é unha cidade de realidade cando falamos da lengua galega e non unha cidade de tópicos. Así que nada, grazas polo voso traballo, noraboa e, e a seguir.